Ішли озираючись, боялись переслідування партизанів. Нарешті кротов зупинився, обіпершись спиною об стовбур сосни. Він важко дихав. Віддалі уже виднівся шлях, на якому блищали сліди від гусениць і автомобільних шин. Тут можна й поголосувати. У кротова є пароль а й багатьох знає в обличчя за два місяці перебування в цих місцях. «Не сумуй, пане Кротов!» – сказав Пеньковський, задерши ноги на стовбор. «Таку нагоду пропущено!» – зітхнув Кротов. «Була б голова цілою!» – підкинув Рябушкін. «Краще б не було того десанту. Ми б зробили своє, і гер Вундерліх, дав би нам вольною під чотири вітри. Так-так, засміявся Пеньковський, під чотири вітри, і гукнув до Рябушкіна. Чого не задираєш ніг? Боїся, що схаляв потече? Діло житейське. Ідеш по чужу голову, неси й свою. Мерзотники, вилився Рябушкін і побрів чигарі. Не тужи, крото. І, мали Бога, щоб так обійшлось. А катовці чи доригінці з парашутистами все одно нас би розкусили. Заспокоював. Ти гадаєш? А вже ж! Ніякі ми не боягузи, а герої. Що нам стежити за партизанами, коли надивали десант? Та ще стільки парашутів. Хто з німців знає про цей десант? «Ніхто. А ми знаємо. Пан Вундерліх теж знатиме». «То за що ж нас лаяти, гудити?» «Точно», – сказав Рябушкін, повернувши щагарів. Рябушкін змерз. У нього зуб не попадав на зуб. Голову зовсім уібрав у плечі, руки розставив, і тому був схожий на городнє опудало. ще прикинь, пане Кротов!» — Ти убив парашутиста в німецькій уніформі, так? — А кого совєцькі посилають сюди, у німецькому кітелі, з новенькими погонами? — спитав самовдоволено Пеньковський. — Тож бо, не шию нам не милить гер Вундерліх, а скаже спасибі. Кротов першу всміхнувся, припаливши цигарку запальничкою, він у думках — Аналізував до подробиць, про що доповідатиме оберштурм Фюреро. Ти сліпий? Не бачиш, що ми янголи небесні? Хто ж іще з неба опускається на голубих крильцях? Вчувся голос хлопця, обвішаного ранцями білого кольору. Хто міг летіти в тил противника з такими торбами, як нарадист? Це ж ясно, як божий день. Кротов подивився у той бік, де вже давно зайшов місяць, і зітхнув. У голосі чулись насмішка, виклик. Радист не глузував з бездумного партизана, який нібито не тямив, що і до чого, тобто звідки і нащо сюди опускаються з неба. Кротов прикусив губу, так говорив і радист з запасного полку. Дружок, загиблих Овчаренка і Охрименка. Чи можливе таке, що на луках упустився Янгол в образі радиста із запасного, який ледве не нажерся отруйних гребію? А вже ж для підготовки в десант його і взяли два підполковники з повонами інженерів. Куди ж і ще посилати оті десанти з Ленінграда, як не під Псков? Не в район лінії «Пантера». Так, все правильно. Хоч випадків таких в історії небагато. Це ніби закономірно. Морячок-радист з витатуюваним якірцем на лівій руці. Уже тут, на місці своїх дій. Навіть якщо цей не він, то відомості про новий радянський десант дуже знадобляться, Оберштурм фюрер Вондерліхо. Від задоволення кротов потер.